ndao naamini kuwa umebarikiwa kwa, kwa pamoja naishi wakati mwingine kabisa ambapo nawakaribisha katika makala ya neno litachomwa katika Juma makala haya yanaletwa kwako na mchungaji Geoffrey Ng'e kutoka uh, Living Light, uh, Light Ministries ambapo nami majina yangu ni Urino Ntiri tunakuletea kutoka AJRFM haya basi karibu katika makala ambayo tunazidi kuzungumzia safari ya wana wa Israeli na wipo ulioko hewani heaven came down even came down and the glory fill my soul habasi karibu tutakapomaliza wimbo namkaribisha mtugaji mmoja kwa moja kutoka Seattle, washington hey, hey, at the him down and the glory filled my soul. Wimbo, haba umetuwe wa Taiwan ndugu mpendwa, makala Mathala, neno latest mama. Asante sana kwa kuwa pamoja Nashi katika wakati huu. Nashukuru moja kwa moja na mkaribisha mchungaji Joseph Ngige ili atuelekeze katika makala. ya latest mama. Mchungaji Joseph Ngige, karibu na wakati ni wako. Asante sana mtumishi wa Mungu ndugu nitili inakupata hapa kwa njia iliyo sawa sawa na ninashukuru kwa ajili ya Mungu kutejalia kuweza kuwa na nafasi hii ili tuweze kuendelea katika makala haya. Maalum makala ya neno litasimama. Kwa hivyo msikilizaji wangu popote pale unapoendelea kututegia, ni nakukaribisha kwa moyo mkunjufu ili uweze kuunganika pamoja nasi katika makara haya ya neno litasimama na tunapoendelea pia kumkaribisha Mungu ningeendelea pia kukuhimisha ya kwamba wakati wote unapoendelea kusikiliza ujumbe huu kumbuka ya kwamba ni vizuri kuendelea kuombea ministry hii zetu ambazo zinaendelea kukuletea ujumbe huu ministry ya passing the right ministry ndani ya AGR passing the right ministry ni, ni ministry inaoendelea kuhubiri kote ulimwenguni na ninashukuru Mungu kwa sababu tukiwa ndani ya AGR Baguzi Global Radio tunapata nafasi hii ya kuunganika pamoja na kukuletea makala haya ili iweze kukufaidi na kukutaharisha wewe kwa ajili ya ufalme unaokuja ukaribishe pia mwenzako popote pale mnapokuwa na marafiki zako maana ninaamini ya kwamba tunaenda zote sisi pamoja na jamii zetu pamoja na marafiki wetu pamoja na ndugu na dada zetu na wale wote wa nyumba yetu na ningependa tuweze kuunganika kwa pamoja ili tuweze kumkaribisha Mungu kwa njia pekee katika makala haya ana hili neno ni lake na linatoshana na ye hivyo tunapomkaribisha anatupatia ufahamu anatupatia nafasi ya kusikiliza kwa njia iliyo sawa neno hili linalotoshana na ye ambalo linaendelea kutuunda upya siku baada ya siku ututaharisha kwa ajili ya kurudi kwa mwana wa Mungu tuombe baba mtakatifu Mungu wetu unaoishi mahali pa juu mbinguni Tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii umetujalia ili tuweze kuwa na haiku, tuweze kuwa hewani tukiendelea kulileta neno hili ambalo ni neno lako na kwa kuwa neno hili linatosha na wewe e eh, Bwana tunaomba kuwako pamoja nasi kuweze kudhihirika roho wako mtakatifu atamaraki mawazo, nia na akili zetu ili zote tuweze kuunganika kwa pamoja Kupata ufahamu ukweli uliomo ndani ya neno lako na kwa kuwa ahadi yako ni ya kwamba tutaujua ukweli na ukweli utatuweka huru kutoka uongo kutoka kwa uh, mafundisho ya uongo hebu bwana neno hili liweze kuwa pamoja na liweze kuwa la na nafasi na, mionini mwetu na liweze kuwa linaweza kutuondoa katika utumwa wa kutojua mapenzi yako yafanyike tunapobariki ministry hizi zetu uh, passing the night ministry pia na uh, Baguzi Global Radio ambaye inawezesha neno lako kufika kote kote ulimwenguni mapenzi yako yafanyike tunapoanza hadi tamasha ni letu katika jina lake Yesu mwokozi wetu amen basi wasikilizaji wetu tunaingia katika awamu ya tatu ya kuvuka katika mto wa yordani. na ningependa niweze kuwaletea mkutasari wa awamu ya pili tuliona ya kwamba wakati wale mawapelelezi walipoingia katika nchi ya Yeliko waliweza kufahamika wakiwa ndani ya kwamba wameingia na mfalme wa nchi ile ama wa wa wa, wa siti wa mji ule ambaye Nijeriko akaweza kutumana ili hawa watu waweze kukusanywa na kuletwa kwake na walijulikana kabisa waliingia kwa kahaba mmoja aliyokuwa anaitwa Rahab hii inakudhihirishia wazi ya kwamba mji huu ulikuwa na ukahaba mwingi sana na hii ndiyo biashara iliyokuwa inaendelea siku baada ya siku. Hivyo walikuwa wanaendelea kudhihaki Mungu kwa hali ya juu sana. Na ndipo basi e, hawa wa wapelelezi walipoikuwa katika nyumba ile ya Kahaba yule Rahabu ujumbe ulipokuja kwa Rahabu ya kwamba hawa ni wapelelezi na wanastahili kupeana wa mikononi mwa Mwamfalme. Yeye alikuwa na habari ya kwamba hao wana Waisraeli wana ni watu wa Mungu aliye juu ni muumbaji wa mbingu nchi na bahari na hivyo hangeweza kuwapeana mikononi mwa mfalme na akaweza kualifu watumwa walio ya kwamba hawatu kweli walikuja katika nyumba yake lakini muda si muda kabla ya mauyo kabla ya jua kutua waliondoka na hivyo kama wangeweza kufanya mbio haraka haraka labda wangewapata wakirudi makwao na jeshi lote likaondoka katika mji ule likienda kuteremka kwenda kuwakafuta hawa wapelelezi na wakawa saka kwa muda wa siku tatu lakini hawakuwapata manake Rahabu aliwaficha katika ndani ya nyumba yake na baadaye hao watu walipoondoka akaenda na akazungumza na wao na akawa ya kwamba waweze kumuapia kiapo ya kwamba atapotakapokuja kutoa mji huu maana alikuwa anajua watautoa watamuokoa yeye pamoja na uh, na nyumba ya, yao na ndipo ya kwamba wewe ninataka ujue ya kwamba vile umeftenda kitendo hiki ni ya kwamba tutakupatia ishara hii ya kamba nyekundu ufunge katika divisha hii ambayo unakusudia kutuondo kututeremsha kwayo na ulete baba yako na mama yako na ndugu yako na watu wa nyumba yenu katika nyumba hii na akawaalifu ya kwamba wakamalifu ya kwamba yoyote atakaweza kuwa nje ya mlango wa nyumba hii atakapo atakapoangamia huko nje ya mlango huu damu ya yake itakuwa juu yake lakini yoyote atakaoangamia katika nyumba hii iliyotuokoa ndani yake ya kwamba damu yake itakuwa juu yetu na wewe hawa wapelelezi waka, wakaenda mlimani baada ya kutole peremshua katika dirisha nile na wakakaa siku tatu huko na baadaye wakatramka wakavuka mto yoldan wakaenda katika eh, eh, katika ngambo ile ingine na wakamkuta Yoshua na wakamwalifu ya ngili tena tulipopata habari ya kwamba mlipokuja mliweza kuondoa mfalme Shaheni mkaweza kuondoa mfalme Og mkaweza kuangamiza mataifa yao na sasa iko chini ya umiliki wenyu zote hapa tuliyeyuka na hakuna aliyosalia na nguvu mama na ndipo basi Joshua akaweza sasa kualifu watu waweze kuondoka na kuweza kwenda kukwea kuingia katika eh, kuvuka yoldan na tuliona ya kwamba wakamalifu Joshua ya kwamba kama vile eh, wewe mwenyewe Una utakavyo tuamuru hiyo ndiyo tutafanya. Bahali utakapo tutuma tutaenda sisi. Na kama vile tulivyomtii Musa, hivyo ndivyo na sisi na wewe tutakutii, bora Mungu wetu ama Mungu wetu aweze kuwa pamoja nawe kama vile alivyokuwa na Musa. Na ndipo basi kutoka shi, sito, sitomu jeshi hili likaweza kujitanalisha siku tatu na ikataalisha e, cha ya siku tatu na ndipo wakaweza sasa kujiandaa kuondoka Musa a, Joshua akaweza kuondoka asubuhi tuliona na akaweza kuamuru wale makuhani waweze kuondoka wakiwa wameshika sanduku na kaarifu ya kwamba Mungu leo atatenda uh, Mungu anataka kutenda maajabu juu yenyu ma hivyo akawambia wajitakase. Maana Mungu atatenda mambo ya ajabu kati yao siku ya kesho. Na ndipo akasema hivi Mungu siku ya kesho ataweza kudhihisha kwa matendo makuu atakayopenda kati yenyu ya kwamba yuko pamoja nasi. Na ndipo basi katika lile sanduku la gano Musa na Yoshua katika uh, e, e, kualifu wale makuhani wakaweza kuambia wachukue sanduku sandu na aweze na kuelekea mbele ya umati. Na watakapoendelea wa, wa umasi utakapoona ya kwamba makuhani wamechukua sanduku na limehamishwa linaondoka ila watu kutoka hema zao waweze kufuata ndipo wakaweza kualikiwa kama vile kama vile Joshua alivyalipiwa na Mungu ya kwamba Mungu aliyo ahidi kupitia kwa Musa ya kwamba hawa wakanani wote watakuwa chini yenu na mtaangamiza e, um, e, nchi hii itakuwa chini yenu ipo basi Yoshua akawaalifu Mungu ataweza kudhihirisha wazi ya kwamba atawaondolea hawa makabila yote katika nchi hii ili muweze kulidhi nchi hii na ndipo basi sanduku la agano likaweza kuchukuliwa na likakua alikiwa mbele zao na makuhani na ndipo basi wale umati mwingine ukafuata nyuma na walipoangalia kwa mshangao mto uliokuwa umefulika maji yaliyokuwa yanateremka kwa kwa, kwa kwa hasira wakaona makuhani wakikwea na kuingiza miguu yao katika mto ule ndipo basi makuhani walipokuwa wametangulia mbele ndipo basi wakaingia waka ndani ya maji maji yakarudi nyuma yakatengeneza ukuta na yale yaliyochukua yanaferemuka yaka na yakaweza kubakisha hapo pale pakiwa inchi kavu watu hao walipoona mambo haya wakawa wanamshangao na wakaweza ya kwamba Mungu ambaye alikuwa ameweza kuwa na wale mababa zao katika zamani zile walipoweza kuondolewa bahari ya shamu huyo Mungu ndiyo ako nao hata na leo. Na ndipo basi hii jambo iliweza kuvutia sana wana hawa wa Israeli. Kumbuka hawa wote ni wale waliosalia baada ya miaka arobaini kuzunguka jangwani, ikawavutia sana na maanake wengine hawakuwa wameona kitu kama hii. Hawakuwa kwa wakati bahari ya Shamu ilipoweza ku, eh, ku ku ku kuondokea ku, ku, ku, ku maji, kaondokea wazazi zao na sasa Mungu ameweza kuwatendea jambo hili. Na basi ukweli ni ya kwamba wote wakaweza kuvuka katika nchi kavu na walipowezana kumaliza kuvuka dipo basi sanduku hili nalo na likawe, likaweza kuwekwa mahali pake katika upande wa magharibi na dipo basi makuhani walipoweza kutoka ndani ya mahali mto ulipokuwa unateremkia ukweli ni ya kwamba maji yalirudi yakaanza kuteremka kwa fujo sana na ndipo basi wote wakaweza kuona maajabu hiyo lakini Yoshua alikuwa amewalifu makabila haya kumi na wawili ya kwamba kila kabila liweze ku kutenga mtu mmoja atakayeweza kuchukua mawe ili uweze kuwekwa kama kumbu ndipo kumbu. watoto wao wa siku za usoni watakapoweza kuwa wakifundishwa waonyeshwe monument ile jinsi Mungu alivyoweza kuondolea baba zao e, mto wa yordani na wakavuka katika nchi kavu hivyo ni kusema kwamba kizazi kiliosikilika kizazi kijacho hakikuatua bila kuwa na usho, na shahuda ya kwamba eh, Mungu wa Israeli ni Mungu na ndipo basi wale wanaume wakaweza kuchukua mawe yale na akaweza kutengenezwa ornament ama kumbukumbu Na kuweza kuwakumbusha watoto wa siku za usoni vile Mungu wa Israeli alivyoweza kufanya maajabu kwa baba zao na ndipo basi wale walipo walipowenza maliza kuweka ile uh, uh, anointment ndipo basi Mungu akaweza kuwa ametimiza ile jambo ambalo ama ile agano ya ahadi aliyokuwa amemwaahidi Joshua ya kwamba mimi nitakuwa pamoja nawe kama vile nilivyokuwa na Musa ndugu Musa mtumishi wangu na ndipo basi tunaona ya kwamba akaweza kudhihirisha ukweli huu katika kumtukusa Yoshua mbele ya wana wa Israeli na alikuwa ameahidi hivyo ya kwamba jambo hili liliweza kuwavutia sana hawa Waisraeli na wale maadui zao wa ngambo zile mataifa yale waliokuwa wanakuja kuwaondoa wote wakaweza kushangaa kwa hivyo hii ilikuwa ni inahitajika sana kuweza kuatia hao matoto Waisraeli moyo ya kwamba baba Mungu wao aliyekuwa na baba zao ndio yuko pamoja nao na kweli Mungu akaweza kumtukuza Musa Joshua mbele ya hawa watu na akaweza kutimiza jambo hili kwa kuweza kuondoa mto huu. Basi ndipo basi tunaendelea katika awamo awamu ya tatu ambaye ndiyo awamu ya mwisho katika kuvuka mto Yordani na wapendwa Tunaendelea tunaona ya kwamba baada ya Mungu huendelea kutukusa yoshua mbele ya Waisraeli nao wakamcha kama vile walivyokuwa wanamcha Musa maisha yake yote walipokuwa naye na ndipo basi kazi hii ya kuweza kudhihirisha nguvu ya Mungu kati ya wana wa Israeli ilikuwa inalazimisha ilikuwa inawa, inawachukua inawapatia na inawapatia nafasi kumtumaini Mungu ya kwamba hata katika mataifa haya yote yeye ndiye atakawaendelea kuwapigania yeye ndio atakawaondolea hawa mataifa yote si kwa nguvu za silaha si kwa nguvu za jeshi si kwa nguvu za mwili bali ni kwa nguvu za roho mtakatifu. Hivyo Mungu akaweza kudhihirisha wazi kwamba ataweza kufanya hivyo mataifa yote pia akaweza kuatia hofu ili waweze kujua yeye ni Mungu wa namna gani. Kumbuka ya kwamba hawa mataifa yote waliokuwa katika ngambo ya mto, walikuwa wameendelea kumdhihaki Mungu sana. Walipoona ya kwamba tangu wana wa Israeli kuvuka bahari ya shamu na kuingia katika jangwa la Sinai waliendelea kudumu kule na wakaendelea kuangamia kule na Mungu wao hakuweza kuwapatia inchi hii ambaye ilikuwa wao ndio wanaomiliki hivyo walikuwa wanamchukua kama Mungu wao Waisraeli ni Mungu tu duni hivi lakini sasa imewadia wakati ambaye Mungu alitaka kujidhihirisha Jambo lile alilokuwa nataka kufanya miaka arobaini iliyopita sasa wakati umewadia. maana Mungu anasema utimivu wakati unapowadia yeye huwa anatekeleza wajibu wake na wote wanapokuwa wanashuhudia wanajua kweli yeye ni Mungu na zaidi yake hakuna mwingine Basi ush ushuhuda huu na ujumbe huu ulipowweza kufikia hawa mataifa yote waliendelea kumbuka ya kwamba wapelelezi walikuwa wamesema walipokuwa wanatafakari juu ya bahari ya Shamu vile ilivyoweza kuwaondokea hawa wana wa Israeli na vile walivyofika katika ngambo ya mto na kuondoa mfalme wa, wa, wa, wa moli mfalme wa waabeshin wa walikuwa wana kuwa na uoga sana. Rahabu katika uh, katika ujumbe aliyopatia wapelelezi, alikuwa anawaelezea ya kwamba sisi tuliyeyuka yetu kuna aliyosalia na nguvu. Na sasa basi, wao wenyewe wakapata ushuhuda ambaye ulikuwa sasa ni wao wenyewe walipopata ujumbe present truth ambao bai muto wa Yordani umeweza kuondoka na kuweza kuwapatia nafasi hao wana wa Israeli kuvuka kutoka sitimu kuingia ngambo ya pili basi katika Yoshua tano. haya ya kwanza inasema ya kwamba. wafalme wa moli. na wafalme wa kanani waliokaa ngambo ya Mton na mafalme wote waliokuwa karibu na wanakaa ngambo ile karibu na bahari waliposikia ya kwamba waliposikia tumevuka mto uh, tumevuka ba, uh, mto Jordan ndiyo yao ilizidi kuyeyuka sijui sasa itasalia nini kumbuka ya kwamba ngambo ile ya, ya mto kabla hawajavuka waliweza kuangamisha taifa lilokuwa nguvu na nguvu sana nililoweza hata kuchukua uh, sehemu moja ya mo, ya, wa, ya Moabu likaweza kuitawala ni taifa hili la Amoli wa waliokuwa wanatawaliwa na, na na na yule mfalme ambaye ambaye ambaye aliweza kupangamizwa na Waisraeli na pia ngambo hiyo hiyo waliweza pia kuwaua wale wafalme watano wa Midiani na walikuwa wamemuua mfalme ambaye alikuwa ni mfalme wa Majitu yana yanaterrorize hawa mataifa mengine katika sehemu ile maana walikuwa ni watu wenye nguvu watu waliokuwa na mwili mkubwa waliweza kuangamizwa na Mungu wa Israeli na akaweza kuaridhisha watoto hawa nchi yao. Basi kwa wakanani na kwa Waisraeli pia na kwa Joshua mwenyewe ikawa sasa huu ni ushuhuda ambaye hauwezi kupita ambaye hauwezi kukosea kwa njia yoyote ile uliyoweza kudhihiriza ya kwamba Mungu wa Israeli ni Mungu na zaidi yake hakuna mungu mwingine na yeye yuko miongoni mwa watoto wake kama vile alivyo kuwa na wale walioangamia jangwani kutoka hapa Jordan sasa ndipo tunaona ya kwamba wakaweza kuweka kambi yao Ngambo ya mto na hapa ndipo tunaona ya kwamba tumishi wa Mungu Yoshua akaweza kuchukua nafasi yaweza kuathairisha hawa wanaume wote waliovuka nambo ya mto na wanaume hawa wengi walizaliwa katika jangwa na wakati wana wa Israeli walipovunja agano lao na Mungu basi Mungu alikomesha ni ishara hii ya kudhihirisha ya kwamba bado agano lake na watu wake liko. Ni ya kwamba mambo ya kutahiri ilikuwa ni ishara ya kudhihirisha ya kwamba agano la Mungu na watu wake bado lingaliko. Hivyo ni kusema agano la Mungu na watu wa Israeli ilikuwa limeondoka. Hapo walipoasi sheria za Mungu, hapo walipokataa kufuata maagizo ya Bwana, na hapo pia walipo amua wangependa kurudi katika nchi ya Misri Mungu akaweza kuondoa jambo lingine lilipo lilokuwa la maana sana jambo la kukula pasaka ya kukumbuka ukombozi walioweza kukombolewa kutoka nchi ya Misri Hivi ni kusema agano ambalo Mungu alikuwa ameagana na wana wa wapendwa likawa sasa limedidimia na sasa Mungu analihuisha tena na kupitia kwa Yoshua wanaume wote nambo ya mto wakaweza kutaharishi kutahirishwa na bali na kutahirishwa wakaweza pia kukumbuka pasova yani pasaka waka we, Mungu akaweza kuruhusu waweze kukula pasaka iliyokuwa ina signify ama inaonyesha juu ya ukombozi Ndipo basi wapendwa eh, eh, hawa wana wa Israeli walipoketi na kuweza kuweka eh, kuweka hema zao katika sehemu hiyo inayoitwa Gilgil Gilgil sio -gil. Gil -gil. eh, sio Gilgil lakini inaitwa Galgal Galgal ni maana yake ni ya kwamba Mungu aliweza kuondoa aibu ambazo zilikuwa koza wa isra, za Waisraeli za WaMisri bele ya umati wa Mungu na wao walipoketi walipowweza kukamp pale basi wakaweza kutumia pasaka basi wapendwa wana wa Israeli basi wakaweza kuweka pasipo pas, pasaka na Mungu akaweza kudhihisha ya kwamba amekubali sasa agano lile lake na baba zao liweze ku, liweze kuendelea ku, kuwako na wa wasikilizanaji wangu ningependa tujue ya kwamba kila wakati unaposikia ya kwamba kumekua na agano na agano limevunjwa na haliko tena Mungu anapohuisha agano lile linaitwa tena agano jipya Na ningependa ijulikane kwenu ya kwamba hawa wana wa Israeli walipomwasi Mungu jangwani na walipokavunja agano lake Mungu akaweza kuondoka miongoni mwao ijapokuwa yeye bado alikuwa anawaangalia kwa mbali agano lake na wao halikuwako katika ile hali ya kuweza kuwa effective lakini sasa ambaye wana hao wa Israeli wamevuka ng'ambo ya mto Mungu analete agano jipya na ningependa ieleweke kwa wakristo ya kwamba Hili sio agano tafauti na lile alilokuwa ameagana na wao. Ni kuhuisha anahuisha agano lake alilokuwa ameagana na wao. Agano alilokuwa ameagana na baba zao zilikuwa ni ya kwamba mtakaponitii, mtakaposikiliza sauti yangu kabisa na kuweza kutii sheria zangu nami na nitakuwa Mungu wenu nanyi na mtakuwa tunu kwangu nami na nitawatukusa kuliko mataifa yote na mataifa yote watajua ya kwamba kupitia kwenu mimi ni Mungu na hili ndilo agano alilokuwa nao na akaweza ukumbuke pia katika Misri hata kabla hawajafika katika, katika katika jangwa la sinari alikuwa amewapatia nafasi ya kusherekea eh, kila mwaka pasaka kwa hivyo sasa unaona agano lake lililoweza kufanyika pale katika mlima Horeb ndipo na pasaka waliokuwa wanakumbuka Juhu ya kukombolea kwao kutoka kwa, kwa nchi ya Misri Mungu alikuwa ameziondoa mbali na pale alipopeana agano lake yani amri kumi akawapatia ishara itakayoendelea kudhihirisha wao ni watu wake ya kwamba wataendelea kutahiriwa Ukumbuke ya kwamba mambo ya kutahiri hata ilikuja nyuma nyuma kule nyuma wakati wa Ibrahimu ili waweze kudhihirika wao ni watu very peculiar watu wa Mungu ilikuwa imeelezewa Ibrahimu na Ibrahimu ye mwenyewe akataheri na watoto wake watakatahiri na ikawa kila mtoto anapozaliwa basi mwanamme ni lazima aweze kutahiriwa na hapa sasa walipopewa amri kumi za Mungu ambaye ilikuwa diagano kati ya Mungu na wana wa Israeli ikawa sasa wanaendelea kufanya hivyo hivyo na wakati Sheria na wakaweza kudumisha ile hali ya kutahirisha watoto wao ikidhirisha wakwamba Mungu wao anaendelea kuwa pamoja nao na kila mwaka katika uh, katika uh, Pasaka wanaendelea kukumbuka juu ya ukombozi lakini baada ya uwasi mkubwa wa uwasi, Mungu aliweza kuwaondolea hizo zote. Sasa anarudisha tena. Si kitu kipya kama vile Wakristo wengi wanaposema, sisi ni waagano jipya, hatuna haja na sheria. Wapendwa, hii ni fundisho lililopotoshwa na Shetani linapoendelea kuwa nasa wengi. Na wengi watakuwa wanadhania wanamtumikia Mungu, lakini wanamtumikia Mungu mwingine wa dunia hii ambaye hana uzima wa milele. Bali ka bali kitu kilio mbele yake ni juu ya moto wakao na kibriti. Basi ndipo basi wakaweza kuweka pasaka ikidhihirisha kwamba Mungu amehuisha agano lake na hawa watoto. Na ndipo basi eh katika Yoshua tano ndipo tunaona ya kwamba ni kwa nini Yoshua aliweza kutahirisha hawa watoto. Ukisoma katika kitabu cha Yoshua tano haya ukianza hata hiyo haya ya, ya tatu na ya 4, unaona yeye akajifanyia visu vya mawe ili aweze kuatari, tae, ta, kuwatahirisha hawa wan, wan, wanaume. Na ni kwa nini kwa sababu wote waliozaliwa jangwani hawakuweza kuweza kuwa wametahiriwa ha, ha, wa, ha, wale ambaye hawakutoka hawakuwa Misri wakati wakati Musa alipotoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri hawa wote walikuwa hawako lakini walizaliwa katika jangwa ama katika huko jangwani basi wakaweza kutahirishwa wanaume wote ambaye hawakutoka Misri hawakuwa wametahiriwa basi ndipo akawatahirisha akawatahirisha akawatahiria hirisha ili waweze kuwa watu wa Mungu kweli kweli na ndipo basi wapendo wasikilizaji neno linaendelea kutuambia kwamba Ba, katika pale Kadesh hiyo ndiyo simbo iliyokuwa imedhihirishwa na Mungu ni ya kwamba ni ya watu wake na ilikuwa imewekwa kando kwa sababu waliasi pale katika Kadish walipovuja agano la, lao na Mungu na hata mambo ya pasaka ilikuwa imeondolewa wakati huo huo maana walisema sisi tutakwea kurudi katika nchi ya utumwa hivyo jambo hili halikumfurahisha Mungu na akaona hakuna haja hawa watu kukumbuka ukombozi ikiwa wanataka kurudi katika utumwa katika Yoshua tano haya ya sita waliweza kutembea katika nchi katika jangwa kwa muda arobaine na taifa hilo lote Mungu akasema hawataingia wataangamia kwa sababu hawakusikiliza sauti ya Bwana. Ndipo Mungu akasema hata waacha wote, wa hakuna hata mmoja ataingia katika nchi ya ahadi, nchi iliyo na maziwa na za, na asali itipokuwa Joshua na Karebu ambaye walikuwa watu walioweza kumtumikia Mungu. Uliona ya kwamba hawa wanaume wawili ni wanaume waliosimama katika nidhamu yao kumtetea Mungu hata kama umati wote ulikuwa unaendelea kuasi Mungu na wanapotimama umati wote uko tayari kuangamiza kwa mawe walisimama na wakaona hawawezi kuendelea kurundi, kulida maisha yao ama uhai wao huku wakiendelea kumwasi Mungu na inaonekana wazi ya kwamba katika mambo ya ulimwengu huu inawapotosha wengi kumwasi Mungu na hasa ninasikitika sana ninapoangalia katika nchi hii ambaye tuko ndani ya nchi hii ya Amerika nchi nzuri sana ambaye Mungu ameibariki nchi iliyo na opportunity za aina zote na watu wengi wanapotoka katika nchi mbalimbali na umasikini mwingi zirio na uhaba wa kazi zilio na, uh, na, na, na na shida aina mbalimbali mbali. miongoni mwa wale wanaochaguliwa kuweza kuja katika nchi hii miongoni mwa mataifa mengi ni wachache sana lakini hawa wachache wanapoingia katika nchi hii badala ya kuinua bedera ya Mungu, badala ya kumtukuza Mungu, badala ya kudhihirisha ya kwamba Mungu ni Mungu na yeye ndiye aliyowatoa katika nchi zao na wakaleta katika nchi hii ili waweze kuwa na opportunity ya kuweza kuendelea kutukuza jina la Mungu, wanakuja wanaji na mambo ya ulimwengu badala ya kumtukuza Mungu wanakuwa watumwa wa shetani wakulidhi haki jina la Mungu wengi wanakuja watu na Mungu lakini wanapofika katika nchi hii wanampoteza Mungu kama vile wana wa Israeli walivyotoka katika nchi ya Misri wakiwa na Mungu lakini wanaporejea kukuya kuingia katika nchi ya kanani wanampoteza Mungu njiani basi inaonekana maisha ya hawa wana Waisraeli ya kukataliwa ya kwamba imerudi nyuma. Na Mungu sasa Ana wachukua hawa wana Waisraeli kama taifa lake na akaweza kupeana kwa Yoshua ile ishara ya kutahirisha watoto ikukubali ianze na basi wote waliokuwa wamezaliwa jangwani ama ama huko huko jangwani walipoweza kutahirishwa na ikawa sasa Mungu amewakubali wote kuweza kuwa taifa lake Yoshua akaweza kufuata maagizo ya Bwana na watoto hawa walioweza kuin walioweza kuinuliwa badala ya baba zao Musa akawatahiri ili waweze kuwa tayari kwa ajili ya kuwa taifa la Mungu maana hawakuwa wametahirishwa huko jangwani na Mungu akaweza kuambia Yoshua Jambo hili nimenifanya ili niweze kuondolea ama kuvingirisha Aibu iliyoko kati yenyu ya, ya WaMisri. Kitabu cha Yoshua tano. Inasema hivi. Aya ni ya tisa. Mungu akamwambia Yoshua, siku hii ya leo nimevingilisha aibu ya Misri kati yenyu. ipo jina hili girigari, girigari linamaanisha kuvingirisha mbali aibu ya Waisraeli. Ndipo basi kwa sababu mataifa yote waliokuwa wanaishi katika nchi hii ya Kanani, walikuwa pia wameweza kumuzihaki Mungu sana. Basi wakidhania kwamba hakuna wakati wana Waisraeli watakapoingia katika nchi ya Kanani, na wana alikaa muda mrefu basi neno linaonyesha wazi ya kwamba Mungu akaweza kudhihirisha ya kwamba vile alivyowaahidia Ibrahimu akamwaahidi eh, akamwaahidi Isaka Haka ya Yakobo basi ameweza kutimiza. Na kumbuka Yusufu aliyoweza kuwaita hao wana wa Israeli kuingia kukaa katika nchi ya Misri. Aliwaambia mimi ninaenda zangu ninaenda nakusanywa na baba zangu lakini Mungu wenyu atawatatembelea wakati utakapowadia naye ataweza kuwatoa katika nchi hii na kuwapeleka katika nchi aliwahidia baba zetu alitoa unabii huu na ndipo basi mataifa haya yote sasa walipokuwa wana wamedhihaki wa, wa Mungu kwa muda huo wote sasa wanashangaa Mungu sasa wakati umewadia ya kwamba anaweza kudhihirisha nguvu na uwezo na mamlaka yake na ndipo mataifa sasa yote hawa wanayeyuka alipo on... walipoona bahari ili... Ili... iliweza kufunguliwa walipotoka katika Misri na mto sasa umeweza kusimamishwa watoto hawa wamepita wameenda ngambo ya pili katika Yoshua kumi aya saba wale walipoweza kufika katika wale waliobeba saduku yolda ni ng'ambo ile na walipoweza kuingia ndani ya mto ni ya kwamba to uliweza kusimama na basi jambo hili linaendelea kudhihirisha Wazi ya kwamba vile Mungu ak akawii kutimiza ahadi zake na pasaka sasa imeliwa hapa na ndipo basi katika bonde la Yeriko wakaweza kusherekea pasaka katika sehemu hii na walipokula siku kuu hii ya pasaka Neno la Bwana linaendelea kutuonyesha wazi ili, ili pasaka ilikuwa inakuliwa ilikuwa inakuliwa siku ya kumi na 14 ya mwezi Iyoni. Wakaitumike, wakaikula katika eh, Bode hili la Jericho. Ukumbuke sasa mbele yao mji ulioku ulio mkubwa sana ni Na huo Ndiyo sasa Yoshua anauangalia kwa mbali na hapa wamekula pasaka na ndipo hawa wana wa Israeli wakaendelea kukaa katika Gil -gil Gilgari. hapo ndipo basi wakaweza kuendelea kusherekea hii ushindi na hapa sasa katika Gilgara wakakula mazao ya nchi hii ambaye ni nchi ya Kanani na baada ya pasaka Biblia inasema hivi wakakula walipokula mikate isiyo tiwa isiyotiwa chachu na wakakula pia mazao ya nchi hii siku hiyo hiyo na hapo hapo mambo ya kukula maana ikaweza kuisha siku hii ingine iliyofuata kama ilivyokuwa kawaida yao kukula maana sasa maana ikaweza kuondolewa ni kwa nini maana haya iliyokuwa wanaendelea kuitumi, kuitumia ya kwamba sasa imeondolewa ni kwa sababu wameingia katika nchi Mungu aliyowaahidi hivyo wataendelea kukula chakula cha enzi hii na ndipo basi Unapoendelea katika kitabu cha Yoshua aya mbili katika Yoshua tano Wakakula chakula ya eh, ya mazao ya nchi hii siku ya pili baada ya kukula Pasaka. Na maana hiyo na mbili ikakula ikakoma baada ya wao kula chakula cha mazao ya nchi hii hivyo ni kusema wakaanza kutumia chakula cha nchi ya Kanani mwaka huu basi wapendwa miaka mingi ambaye wameendelea kukaa katika jangwani mwishowe imefika kikomo Miguu ya wana wa Israeli imeweza kuingia katika nchi ya ahadi lakini bado kulikuwa na kazi kubwa iliyokuwa kuwa mbele ya hawa na Waisraeli. sababu walikuwa wameingia katika nchi hii ya ahadi lakini walikuwa hawajai wa, hawajuiweza kuikalia wao wenyewe. Wako miguu yao na wao wenyewe wamevuka mto wa Jordan wameingia katika nchi ya ahadi lakini bado ina kazi kubwa itakaofanywa ya kuweza kuondoa mataifa haya yote katika enchi hii ili waweze kuimiliki Wapendwa wakati huu walipoweza kuingia katika bahari ya katika kuvuka mto huu wa Jordan mataifa haya yote walikuwa na uoga mwingi na hivyo ukumbuke ya kwamba katika mambo ya vita Hawa mataifa walikuwa ni hodari sana. Katika magari ya vita walikuwa wanajua katika nchi ile, walikuwa wanaifahamu. Hivyo ni kusema ya kwamba basi labda wataungana wote pamoja kwa ajili ya kitu kimoja wanaoendelea kushirikiana. Ile hali ya kuwa na uoga kwa ajili hawa mataifa, kwa ajili ya hili taifa ambalo linaendelea kumiliki katika nchi hii na ukweli ni ya kwamba wana wana hawa wa, mataifa hawa wote walikuwa wamemfahamu Mungu ya mkini miaka mia 1004 iliyokuwa imepita ninamaanisha nini Ibrahimu alikuwa ameingia ame katika nchi hii hata kama hakuihiliki aliweza kudhihirisha juu ya Mungu mmoja wa kweli aliweza kudhihirisha juu ya kumcha huyu Mungu maana wa kanani nyakati zile walikuwa wanaendelea kuabudu miungu na unajua ya kwamba wapendwa katika ulimwengu huu unapoabudu kitu kingine mbali na Mungu ule aliyeuumba mbingu na bahari ni ya kwamba yule adui wa Mungu ambaye ni ibilisi na shetani anaendelea anaendelea kushukuru sana maana ni yeye unaomwabudu ukiaabudu mwili ukiaabudu uh, mali ukumbuke mawe haina uhai na haijui lolote lakini shetani anafurahi kwa sababu hauabudu Mungu wa kweli hivyo unawaabudu yeye ukiabudu ng'ombe Unaabudu shetani kwa sababu ng'ombe haina habari unaiabudu lakini shetani anafurahi umeweza kuondoka katika mawazo kuondoa ameweza kuondoa mawazo yako katika kumwabudu Mungu aliyeumba mbingu hizi na bahali na chemichemi chemi za maji unaabudu ng'ombe hivyo kupitia kwa ng'ombe unaabudu yeye kumbuka kwamba katika kitabu cha na tatu neno la Bwana linasema ya kwamba Yohana akiwa katika kisiwa cha Patimo Aliweza kudhihirishiwa na akaonyeshwa maono, akaona mnyama aliyotoka ndani ya bahari. Mnyama huyu alikuwa na vichwa saba alikuwa na pembe kumi naye alikuwa na miguu ya ndugu, naye alikuwa na mwili wa chui, alikuwa na kanwa kama ya simba, alikuwa na vilemba kumi naye alionekana akiwa na majina ya kukufuru, na mnyama huyu alipotoka ndani ya bahari, alionekana akipewa kiti, na yule joka wa zamani haitoi shetani na ibilisi, na alipommpatia kiti, basi yule joka akaweza kuendelea wachukua watu wote ulimwenguni na watu wote wakaweza kuwa wanaabudu huyu mnyama na wanapomwabudu huyu mnyama wanaabudu shetani shetani ndiye joka yale wa zamani aitwa ibilisi na shetani ya udaganyae ulimwengu mzima kwa mujibu wa kitabu cha ja ufunuo mbili aya ya tisa ni yule joka wa zamani yaitao ibirisi na shetani ana daganya ulimwengu kwa hivyo mnyama naye ni ufalme kwa mujibu wa kitabu cha kwa mujibu wa wa kitabu cha Danieli 17, haya aya saba inasema wanyama wanne walio waliowaona Danieli hawa ni falme nne zitakazozuka katika ulimwengu huu hivyo ni kusema unao unapoadudu mnyama unapoadudu chochote kingine chochote kile kinaoitwa kwa jina la Mungu unaabudu shetani hivyo basi wapendwa hawa mataifa walikuwa wanaabudu shetani njia ingine na Mungu akadhihirisha yeye ndiye Mungu wa kweli kupitia kwa Ibrahimu walakini hawakuweza kuchukua nafasi ya kuweza kujifundisha walimfahamu Ibrahimu ni mtu wa Mungu walimfahamu Mungu anaoamwabudu ni Mungu wa kweli wakati ule alipokuwa katika nchi ile ya Kanani kumbuka ya kwamba todoma na gomora waliweza kuvamiwa na wakaweza kuchukua mateka mungu wa Ibrahimu akaweza kuwa na jeshi la Ibrahimu na akaweza kuwarudisha wale watu na kuweza kuwakomboa watu wote katika taifa lile wakajua mungu wa Ibrahimu ni mungu wa kweli na mungu huyu wa Ibrahimu akaweza kutangaza hadharani mbele ya mataifa wakati Ibrahim alipokuwa narudi na akaweza kuwakabidhi wa, sodoma na Gomora yongo na watu wao walipokuwa wanataka kumuhonga kwa mali na kwa mateka akawaambia siwezi kuchukua chembe msijamkasema mkasema nyinyi ndiyo mlio maana mimi natajirishwa na Mungu wangu nakumbuka ya kwamba Merik sedeki akaweza kukutana na Ibrahimu na akaweza kuidhihirisha ya kwamba Ibrahimu amemtukusa Mungu wa kweli. Hivyo hawakuwa na sababu yoyote ya kutoamini Mungu lakini walifanya kichwa kuwa kigumu. Wakaendelea kufanya dhambi na kikombe chao sasa kimefulika. Mungu hana lingine ila kuwaondolea mbali. Hivyo hivyo ndivyo ilivyo hata kwetu sisi wakati tunapojua ukweli na tunashindwa na kutii na kutii ukweli ule wakati utimilifu wa kikombe cha uovu wako kitakapoja Mungu hana lingine ila ni kuweza kuweza kukupatia kile unachokitaji wapendwa hapa tunaona ya kwamba basi wana wa Israeli sasa wameingia katika nchi hii isipokuwa hii weza kuitamalaki hawajaweza kuikalia hawajaweza kuitawala kuna kibarua kigumu na siku ya kesho Mungu anapotujalia tutaingia katika uh, katika uh, katika uh, awamu nyingine ambaye itaendelea kutuonyesha ya kwamba vile watakavyoanza kumiliki katika nchi hii basi Eh uh, mimi leo ningetaka niweze niweze kukoma hapo na siku ya kesho nakuomba usiweze ku uh, kosa kwa kuwa tutakuja kuangalia vile watakavyoanza kumiliki nchi hii na wataanza na kuangusha mji huu mkubwa sasa Uriyo kando ya mahali wameweza kuweka kambi yao mji wa uliojengwa na kuta zilioenda mpaka biguni uliokuwa na watu waliojua vita uliokuwa na watu ambao wamemdhaki Mungu kwa uovu wa kila aina je wataweza kumiliki nchi hii ama itamilikiwa Siku ya kesho usikose kuwa na, pamoja nami katika kipindi hiki cha neno litasimama kupitia kwa radio ya Abaguzi Global Radio na hivyo ningependa mpendwa msikilizaji ungane pamoja nasi ili tuweze kuomba Mungu atujalie kuwako siku ya kesho maana kuona kesho pia ni, ni Mungu ili tuweze kuendelea katika eh, nafasi hii awamu ya kwanza ya kuanza kumiliki nchi ya Ahadi Mungu akubariki na ikiwa hilo ndilo ombi lako ningeweza kukukaribisha ungane pamoja nami tunapoendelea kuomba ombi hili kwa pamoja tuombe Baba mtakatifu Mungu wetu naoishi mahali pa juu bingu na ndani ambio yetu tunakushukuru sana kwa ajili ya kutupatia nafasi hii kuendelea kusikiliza ukweli wa neno lako na kuendelea kufahamu ya kwamba wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna mwingine ahadi zako ni za kweli nafile unalo aliahidi ni lazima uweze kulitekeleza hakuna kitu kilio kigumu sana katika ulimwengu huu kwako hata maisha yetu shetani anapoendelea kutupatia ugumu wa kuishi tunapokutegemea kwa imani unatupatia ushindi na hivyo ndivyo ningeomba kwa kila msikilizaji na kila familia ambayo imeweza kuwakilishwa katika usikilizaji huu wana ukaweze kutumbia zote moyo msafi moyo mwololo wa kuleza kulishika na kulinasa na kulidumisha neno lako ndani ya mioyo yetu na ndipo neno lako lilo na nguvu na uwezo liendelee kutupatia nguvu hizo za kuishi katika ulimwengu huu ulio na challenge mbalimbali mbali. ili tuweze kudhihirisha ya kwamba sisi ni wajumbe wako katika ulimwengu huu tunaoendelea kusafiri kuelekea dunia mpya na mbingu mpya unazoziandaa kwa ajili yetu. Bariki radio hii yetu ya Baguzi Globo bariki hata na wasikilizaji wetu, bariki hata na wote ambaye watakuja kusikiliza ujumbe huu na wote utuokoe katika wokovu wa ajabu na utarajia kuhamisha watu wako kupeleka binguni Katika jina la Yesu tumeomba. Amen.